De câte ori răsfoiesc manuscrisuri, băiețașul acesta plăcând mă privește cu ochii lui triști, dintre firele împrăștiate pe masă. Când i-am scris povestea, mă gândeam la cei care ai idoma lui Oliver, oameni, rupți, hăituiți de neomenia oamenilor, Gândeam la ei, șapte poveste petrecute cu ani în urmă. Oliver Twist nu și-a cunoscut părinții. Cere mai veche amintiri ale sale se leagă de clădirea mohorâtă a unui leagăn de copii părăsiți. Aici a crescut el până la vârsta de nouă ani, când Mr. Bumble L-am împătișat lui Mr. Lipkins, directorul unui azil de Europa. V-am adus pe Oliver Twist. Uite, băiete, băieții lui este Mr. Lipkins, directorul azilului nostru. Bună ziua, Mr. Lipkins. Așadar, acesta este Oliver Twist. Acesta, da. Bine. Stai puțin deoparte, băiatul lui. Stai puțin deoparte, băiatul lui. Da. Ascultă Mr. Bramben. Da. Aș vrea să-mi spui mai întâi dacă Mrs. Corney, patroana legănului de copii, a fost mulțumită de el. De... Este un copil destul de ascultător? Pute... Ești sigur că nu ar putea constitui un rău exemplu printre copiii ce avem în azilul nostru? n a fost crescut cumva în prea mare libertate. De asta nu știu, Mr. Dickens. Mrs. Corne mi-a spus numai că a fost mulțumită de Oliver și că el s-a dovedit a fi un copil inteligent. De altfel, are un aer destul de nevinovat. Asculte, Mr. Pemblâng. Da. Nu poți să știi niciodată ce s-ar putea ascunde sub aerul acesta de nevinovăție. Nevinovăție, Că despre inteligența lui asta nu mă încântă prea mult. Știi bine că inteligența înseamnă îndrăzneală. Iar îndrăzneala ar putea duce mai târziu la revoltă. Oh. Să nu uităm un lucru, Mr. Ben Să nu uităm, Mr. Noi creștem aici copiii în spiritul supunerii oarbe față de rege, față de lege și față de noi. Și față de noi, da. Să-l faci să înțeleagă bine aceste lucruri. Sigur, sigur. Iată tot ce am avut să-ți spun. Da, fiți fără grijă, milor voi face din Oliver Twist o adevărată oaie a domnului. Haidem, băiete, să-ți cunoști colegii. Da, Mr. Ben. Ei, ei, ei, ce asta? Pentru ghelegia și dezordinea pe care am găsit-o. Azi, la prânz, veți primi porțile reduse la jumătate. Și <fie> nu numai azi, ci o săptămână încheiată. Iar dacă se mai întâmplă, am să vă bag la carcere și nu veți mai primi nimic de mâncare. Ați înțeles? înțeles. Iată, acesta este Oliver, noul vostru coleg. Oliver, cred că ai să te simți bine în mijlocul lor, de altfel de elementul tău. Sunt copii orfani ca și tine, strânși ca și tine de pe drumuri. Hai să te împaci bine cu ei. Tu însuți ești doar un copil strâns de pe drumuri. Un copil al străzei. Ascultă, Oliver. Unde-i sta până acum? La leagănă lui Mrs. scorn. Ai dus-o bine acolo? Bine, mânceam toată ziua și nu-mi dădea să mănânc decât o dată pe zi. Mrs. Cornie îmi dădea uneori și câte un supliment. Da, dar asta numai dacă ceream și spun numai uneori. Îți dădea și câte un supliment? Cum se poate? La noi asta nu s-a întâmplat niciodată, pentru că n-ați cerut. Dacă cereați, cu siguranță că v-ar fi dat. Prezi? Sigur. Ce ziceți băieți? Să cerem și noi câte un supliment. Eu nu cer supliment Nici eu Te cred eu S-ar putea să ne bată pentru asta N-ai văzut cum l-a bătut Mr. Bumble pe Harry săptămâna trecută? L-a bătut până a leșinat Și totuși va trebui să cerem supliment Zău băieți Va trebui ca unul din noi să aibă curajul să o facă Eu nu mă duc Nici eu, nici nici eu. Nu mă duc. Dacă niciunul din voi n-are curajul să o facă Va trebui atunci să tragem la sorți Ce ziceți? Așa, Uite, aici am biletelele pe care sunt scrise numele noastre. Să le amestecăm bine. Acum scoate-te, Oliver. Citește. Ce nume e scris pe el? Ce scrie pe bilet? Oliver Twist. Ai văzut Joe? L-ai dus cu biletul. Nici n-a băgat de seamă că pe toate scrise -și numele lui. <laughs> Când a sunat clopoțelul pentru masă, băieții s-au repezit vesel aducând castroanele lor pe rând lui Mr. Cricket, bucătarul de la care primeau porția de zeamă de legume. Numai Oliver era foarte neveniștit. Castronul îi tremura în mână, gata, gata să-l scap. Următorul Ei, tu cel nou, cum te numești? Oliver Oliver Twist Țineți frachina bine să nu se verse Oliver De ce-ți tremură mâna? Așa Următorul Ei, modi S-am spus doar de trei ori până acum, uituc-o Copiii sunt pedepsiți astăzi Mr. Bumble ne-a ordonat să umplem castroanele numai de jumătate Iar restul să-l servim de seară ei hey, voi, nu mai împulecați așa. Crică, cum au să poată trăi copiii ăștia toată ziua numai cu o jumătate de lingură de timp? Nu te amesteca Modi. Asta nu-i treaba ta. Noi suntem datori să facem ceea ce ni se ordonă. Vrei să te dea afară și să din nou pe drumuri ca o ce pare? Bine, bine, dar eu știu ce știu. Mister Bambu mănâncă la masă până plesnește, iar copiii nu-l lăsa să moară de foc. În o singură vorbă, Modi, și, -și Ai înțeles. Am înțeles ce puțină mâncare ne au dat Nu Mie nu mi a ajunge, mi-e foame. Uite, Jack, dacă ție nu ți ajunge, îți ofer și porția mea. Și tu ce să mănânci? Eu nu mănânc. Mie nu mi-e foame. Cu Atunci foame. dă castronul acea Oliver. Iar tu, tu du-te cu castronul meu la Mr. Cricket și cere să-ți mai dea Ai uitat? Biletul, suplimentul, Oliver. Acum? Acum. Te duce. Uite cum s-a albit. Cum tremură. Ce este, Oliver? Ce vrei? Mister Cricket, v-aș ruga, dacă se poate, să-mi mai dați puțină supă. Ce-ai spus? V-am rugat să-mi mai dați un supliment de mâncare. Un supliment? Sunt de 30 de ani bucătarul acestui orfelinat, dar este pentru prima oară când un copil vine să ceară un supliment. Ți-am spus eu, Mr. Cricket, că o să ajungem aici. E pentru prima dată când mi se întâmplă una ca asta, în 30 de ani. Ei bine, pe legea mea, asta trebuie să o afle și Mr. Bemble. Mr. Bemble. Bemble. Ce este Cricket? Cum mă să vi la mine tocmai când sunt la masă? Acum în învăluieț? Vino mai târziu. Nu se poate, Mr. Bamble. E ceva urgent. Ce anume, cred S-a întâmplat vreo nenorocire? S-a întâmplat ceva foarte grav, Mr. Bamble. Mm. Unul din băieți. Aha. Unul din băieți, da. Oliver. Oliver. A cerut un supliment de mâncare. Un supliment? Asta nu se poate. Cum asta? E nemaipomit. Extraordinar. Ce trebuie să fac, Mr. Bamble? Să-i dau? Nu, cricket, nu. Cum pot să faci o asemenea propunere scandaloasă? Așteaptă. Mă întorc imediat. Mă duc la Mr. Lipkins să-i raportez foarte ah, Intră. Mr. Lipkins. Ce este, Bamble? Cum îți permiți să mă deranjez când sunt la masă? Iertați-mă, eu. Uh... Ai spune repede ce este, dar repede? Mr. Lipkins a întâmplat un lucru îngrozitor, înspăimântător, înfiorător. Ce anume? A luat foc Nu, mi s-a mai e rău. Astăzi, unul din băieți a cerut la masă un supliment. Un supliment? Un supliment, da. Am drăznit să ceară un supliment? Am drăznit. Da, cum se poate așa ceva? Ce, ce, ce, este pentru prima oară că se întâmplă una ca asta în azilul nostru. În zilul nostru, da. da. Cum am drăznit? Și dumneata ce făceai? Eu. Uh... dumneata nu era acolo? Eram. Uh... Ce păceai în timpul acesta? Eram la masă, mister Litkin. Uh, erai la masă. Toate ziua te-ai ca unele farme. Uh... Ai făcut o burtă de episcop. Te-ai uitat în oglindă. Uh, mister Litkin, dumneavoastră știți prea bine că aceasta nu este din cauza mâncării. Hmm. Știți doar bine că eu sufăr de tiroidă. Mie să nu-mi spui prea Știu eu prea bine de ce boală suferi. De tiroidă, mister uh, Spune mai bine cine a îndrăznit să facă asta. Cine? Uh, uh, Oliver, Twist. Oliver Twist. Da. Ți-am atras atenția asupra acestei haimanale. mi a atras atenția. Ți-am spus să fi cu ochii în patru. mi a spus, da. Îți dai seama ce înseamnă asta? Un precedent. El a creat aici un precedent. Ce? Dacă nu luăm imediat măsuri, mâine vor veni toți cu castroanele goale și vor cere suplimenti. mi a adus aici un instigator la dezordine, o haimană, un descreier mi-ai spus că vei face din el o aia a Domnului. V-am spus. O realitate, el nu e deloc oaie, Dar tu, ești un berbec. Da, da. Sunt un berbec, nimeni noastră. Sunt un berbec. Mâine? Da. Vei lipi un avis prin care vei anunța că cedem oricărui binefăcător, un copil în vârstă de 9 da. ani, pentru modesta sumă de 5 lire. Da. Voi lipi, milord, voi anunța. Să facă ce vrea cu tensul. Afară! Afară cu el din azi! Afară, Miloart, din azi! Să le fie învățătura de minte la toți! La tot, să par. Iar până atunci, la carcere cu el! În după amiază aceleiași zile, Mr. Bemble a lipit pe partea azilului un aviz prin care anunța că orfelinatul cedează oricui are nevoie un băiat în vârstă de nouă ani, în schimbul sumei de cinci lire. A doua zi, de dimineață, un om îmbrăcat în haine negre s-a prezentat la Mr. Bamble. Dumneavoastră sunteți Mr. Bemble? Da, eu. Numele meu este John Sorberry, patronul întreprinderii de pompe funebre din Elst End. Sowerberry, da. da, da, da, da, da, te cunosc foarte bine, Mr. Sarvere Dar dumneatea ne-ai mormântat anul trecut pe cei patru băieți morți de tifos exantematic. Da, da, da, da Da, <laughs> Dar eu, eu i-am mormântat cu voia Domnului Am citit anunțul dumneavoastră Și întrucât aș avea nevoie de un ucenic în întreprinderea mea Am venit să văd băiatul Da, imediat, imediat Molly? Da? Chiamă-te rog pe Oliver Uh, numele său este Oliver? Da, Oliver Twist. Ah. Pentru câte vreme doriți să luați? Deocamdată m-aș gândi să-l iau provizoriu. Provizoriu? Da, pentru o perioadă de încercare de vreo trei ani. Bineînțeles, dacă nu aveți nimic împotrivă. Oh, nu, nu, nu. Sunt în totul de acord, Mr. Sourvery. Aveți grijă, nu de băiat. Nu, nu, nu. Vă rog să fiți liniștit. Îl voi îngriji ca pe copilul meu. Nu, nu, m-ați înțeles greșit. Altceva vreau să vă spun, Mr. Saubery. Da. Vreau să vă atrag atenția că copilul acesta este un element rău, înclinat spre dezordine. Da, păi mi-am închipuit asta de la început. Da. Soția mea însă este foarte pricepută în această privință. Noi, noi, da, celălalt băiat pe care da. îl am și care era o haimana, este astăzi liniști ca un înger. Da. Yeah. M-ați chemat, Mr. Bemble. Da, te-am chemat ca să-ți comunic trebuie să pleci. Cum? Direcțiunea azilului a hotărât că nu trebuie să mai rămâi la noi după cele ce s-au întâmplat. Cum te cheamă? Oliver Twist. Oliver? Oliver. Uite, Oliver, de astăzi înainte ești în serviciu meu. Da. Vei locui la mine. Am să-ți dau să mănânci, am să te îmbrac și, în plus, vei primi un pini pe lună pentru buzunar. Dacă voi fi mulțumit de tine, am să te fac om. Vei învăța o meserie bănoasă. Bacă de seamă, Oliver. Dacă n-ai să iei, te supui. Sau dacă ai de gând să fugi de muncă și să pleci de la Mr. Sourberry, află că aici nu te mai poți să-ntoarce niciodată. Ai înțeles? Niciodată. Am înțeles, săr. Dar nu pricep cu ce v-am supărat atât de tard. Ei, ajunge, ajunge la vorbă. Poți să pleci. Da. Molly, împachetează-i repede lucrurile. Mr. Sourberry se grăbește. Am înțeles, Mr. Gunn. Pare liniștit și cu minte. Are o față îngeresc Ei, Nu știți ce se poate ascunde sub această față îngerescă, Mister Saurori. Și apoi, dintr-o femeie, ca maică s nu putea să iasă decât un vagabond. Ne, ați cunoscut-o pe mama lui? Nu, n-am avut prilejul să o cunosc. L-am găsit pe treptele azilului cu o tăbliță pe piept, pe care scria, purtați de grijă. Dar după apucăturile lui... Se vede clar ce femeie trebuie să fi fost mama lui. Da, da, da. da. da, da. Deci dreptate. E, acum vă rog să mă iertați, mister Bemble. Dumnezeu m am împăvărat cu multă treabă pe ziua de astăzi. Uh, în oraș e o epidemie de pojar și oh. nu mi-ajung coșciugile. <laughs> Zinic vin la mine zeci de părinți îndoliați. oh. Abia pritidesc cu treaba. Da, cu bine, Mr. Salvarie, nu vreau să vă rețin. un lucru numai, să știți. Da. Că prețul este de 10 lire. 10? Da. Am citit că e vorba de 5 lire. Da, dar într-adevăr 5 lire era scris pe aviz, dar între timp Consiliul, văzând cererea mare pe care am avut-o, a hotărât să urce prețul. Mm. Și pentru că s-ar putea să avem și noi nevoie de dumneata, Știi, doar că la noi copiii mor pe capete. <laughs> Ai fost cel preferat. Da. Draga mea, ți-am adus un nou băiat. Uite-l. Numele lui este Oliver Twist. Oliver Twist? Da. Mi s-au spus multe lucruri rele despre el, dar eu cred că îl vom putea îmblânzi. Iar mi-a adus în casă un ticălos. Cine știe ce hoț va ieși din trânsul? Hei, noi! Da, avea de-acum încolo un nou tovarăș de muncă. Pe păi Oliver Twist, mm. veți fi doi. Să-l înveți și pe el ce trebuie să facă. Lăsați-l pe mine, Mrs. Sauerberry. Îl dresez eu. Hai de-alva. În seara nu avem nimic de mâncare, Oliver. Hai să te cuci nemâncat. Dar n-ai grijă, Ai să mănânci mâine. Mrs. Sauerberry! Au mai rămas câteva resturi de mâncare pe care le-am pus în farfuria lui Toby. Dar Toby a devenit un câine pretențios. A plecat fără să le miroasă măcar. Semne că a găsit o casă unde se mănâncă mai bine. Și unde-i mâncarea, Charlotta? În cotețul lui Toby. Am lăsat-o acolo. Bine, adu' aici. Charlotta e slujnica noastră, Oliver. Ia o să-ți dea să mănânci. Am să le deșert într altă farfurie mi să Nu e nevoie, Charlotta. Sper că, Oliver... Nu este chiar atât de pretențios ca să nu poată mânca din parfuria câinelui nostru. Toby e un cățel foarte curat. Hei, Oliver, ce taci? Vrei să mănânci sau nu? E foame, Missy Saurb. Sigur că trebuie. Așa vezi. Atunci, du-te și mănâncă. Noe, du-l la bucătărie. Nu vreau să-mi facă gunoi în sufragerie. Draga mea, draga mea, eu cred că ar trebui să ne purtăm mai bine cu băiatul ăsta, nu? A, să nu mă înveți tu pe mine cum trebuie să mă port cu copiii. Eu știu mai bine decât tine ce trebuie să fac. Ai văzut cum l-am îmblânzit pe noi? Da, da, draga mea, da. Te-ai uitat bine la ochii lui, la fața lui Jarnică și înduioșătoare? ce ce? Nu cumva vrei să mă înduioșez cu asta? Nu te mai înțeleg, John? Ce te-a apucat ai devenit milos? Nu. Dar tu n-ai înțeles deloc, dragă mea. Vroiam să-ți spun doar atât. Cu mutra asta neinorocită a băiatului, putem să adunăm o mulțime de bani. Ei. Oliver, e o mină de aur pe care ne-a trimis-o Dumnezeu un dar. Cum asta? Nu înțeleg. Ascultă-mă și vei înțelege. Venind cu el pe drum, mi-am zis. Ce-ar fi, dacă am face din Oliver, un cioclu la mormântările pentru copii? Fața lui îndurerată, ochii lui Janci ar trezi mila și compătimirea tuturor. Mm. Părinții copiilor ar vedea întrânsul simbolul propriului lor copil decedat. Jalea ar fi mai mare, lacrimile ar curge. Am scăpat de concurență, înțelegi tu? Și atunci am să pot și eu să-ți cumpăr colierul acela de perle la care ți-e atât de mult. Bine, dracule. Dacă spui tu, atunci o să-l am în vedere pe acest Oliver. După câteva săptămâni, Oliver devenise un ciocul foarte apreciat. El primi un shilling în plus pentru munca lui de la Sauerberg care a să se îl și spuse într-o zi soției sale că ar dori chiar să l înfieze. Această veste supără teribil pe soția sa, care a început să-l de moarte pe Oliver, temându-se că după moartea sosului ei, toată averea i -ar rămâne lui Oliver. Într-o seară, Mrs. Hardberry îl chemă pe noi la dânsa. Cum ai putut să lași pe Oliver să te ia înainte? Deși a venit aici numai de câteva săptămâni, el câștigă acum mai bine decât tine. Într-adevăr, Missy Sourberry, asta nu-mi vine nici mie la socoteală, dar ce pot să fac? Trebuie să faci în așa fel ca Oliver să plece cât mai repede de aici. Altfel, Mr. Sourberry te va concedia pe tine. Credeți asta, Missy Sourberry? Mi-a spus-o Soțul meu e foarte mulțumit de Oliver. Așa că pe tine zicea că trebuie să te concedieze. Cum? Nu putem ține doi băieți, unul e de ajuns. Ce trebuie să fac, Mrs. Sauerberry? Învățați-mă, aș face orice, numai să nu-mi pierd postul, Mrs. Am spus, trebuie să-l faci pe Oliver să plece de aici cât mai curând. Bine, bine, dar cum? Nu știu. Asta va trebui să te gândești tu. Vă mulțumesc, Mrs. Sourberry. Am să mă mai gândesc. Ha! ha, ha a, Iar încep noi. Două săptămâni săptămână tot așa o țin într-una. Lasă-mă să mă odihnesc. Aici e singurul colțișor unde mă pot odihni și eu. Te cred! Unde în altă parte? Ești doar un băia de pripas. E... Dacă aș fi avut mamă, dacă mama mea ar Ascultă, fi... Oliver, băiat de pripas, de fapt, ce mai face mama ta? Ți-am spus de atâtea ori noi. Mama mea e mortă. Amintirea mamei e tot ce mi-a rămas mai scump pe lume. Te rog să nu te atingi de dâns. Așa. Și din ce pricina a murit, mă rog? Pe inimăre! E sigur că de inimă rea? Hm. Eu cred că de cu totul altceva. Ai, în sfârșit am făcut să plângi. Ce bine îmi pare! Ai, ce bine îmi pare! Degeaba scâncești suntule. Ia, tot nu se va mai întoarce. Trebuie să-i fii păsat foarte puțin de tine de vreme ce te-a părăsit în stradă cu o tăbliță de gât. Ascultă-noi, îți interzic să vorbești urât de mama. Ai înțeles? Îți interzic. Eu, deși nu o cunosc, o iubesc pe mama. O iubesc și-ți interzic să Îmi interzici? De? Cu ce drept? Să nu o obrat în cauci? Să nu fii nerușinat. Hmm. Și mama ta trebuie să fi fost tot o nerușinată ca tine. Am auzit că a prin cârci. Noi! Da! Și e mult mai bine pentru ea că a murit. Altfel ar fi așteptat o muncă silnică la galere sau spânzurătoarea la Newgate. Îmi le așteaptă pe toate stricatele. Netreg, Nicule, ți-am spus să nu te atingi de mama. Să nu te atingi de ea, că te rup în bucăți. Te strâng de, gât, de strâng de gât, Hă? auzi? De strâng de gât, auzi? Auzi! Da-mi Mă gata ea! Hai Hă, să mai -aș spui așa, ea. răspunde! Nu vreau să răspund, bai. Seri la mine! Oliver, te favoritul tău, Oliver! Da, ce han făcut? A vrut să-l gâtrei pe noi. L-a lovit și când am sărit să-l scap eu și Charlotte, ne-a lovit și pe noi. Mă doare mâina, îngrozitor. Te doare, draga mea. Te-a lovit rău. Văd că ție, ție mâna plină de sânge. Se vede că te-a rănit. Nu. L-am lovit eu peste gura și m-am murdărit. Mm. Cotezi-mă de aici! Mă-nături! Cotezi-mă! Să vină Mr. Sorbeli! Ia, ia, ia deschide-ți și lăsați-l în seama mea. Da, Mr. Uite că am venit, ticalos îmi răsplătești tu bunătatea. A? Așa? Mister Saurbe, nu i-a jignit-o pe mamă. A vorbituri despre mama mea. E, și? Ce dacă a jignit-o? Ce, ești fiul de lord? Ești de conteste, de margize? Unui <cute> femeie netredice, care te-a aruncat în stradă. Nu! Vă rog să nu vorbiți astfel despre mama. De unde știi? Știu! și mi-a spus Mr. Benger. Nu, nu e adevărat. Nu poate să fie adevărat. Mama mea n-a fost o femeie trebuie. E o minciună. Minciună? Cum să mă faci mincinos, vagabundule? Nu, vagabundule. Ia ține, te vai să dați mai tare, Mr. Sourberry. Uite, nu vrea să plângă. Nu, nu vrea să plângă. E, am să-l fac eu să plângă imediat. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Nu mă veți vedea niciodată plângând. Niciodată. Bine, atunci te voi duce înapoi la azil. Mâine chiar te duc. Și acolo o să te bată cu Varga. Da, să știi. Hai să vezi tu, vagabundule. Niciodată. Nu să mă mai vedeți plângând. Niciodată. <coughs> Și nici la azil n-am să mă întorc. Nu, nu, nu se poate. Mărunde numai la azil, nu. Te iar, când se mă întoarce Mister Saubit, n-am să mai fiu aici. în mod Sunt obosit și-mi e foamă. Am mers pe jos șapte zile. Ah. Ai e, nevoie de bani. Eu însumi sunt cam în criză de franci și n-am un buzunar decât un șirin. tot ce am, voi împărți cu tine. Hai, hai să mâncăm ceva. Uite, aici e o berărie. Să intrăm. Bine, da, no? da. Uite aici la masa asta. Da, da, da. Jenner. Adună două porții de șuncă și două halde. În mister Mr. Dodger. Locuință ai? Nu. No. Nu. No. No. Ah, perfect. Noi, nostru, să avea și locuință și bani. Oh. Uite, ne-a adus șunca. Da. Ia și mănâncă. Mm. Astfel, dacă ești băiat de și știi să te ții bine de mine, da. ai să câștigi atâția bani cât să mai poți la jiralt. Da. Mm. Eu pe mulți am făcut oameni. Mm. Hai să vezi. De Charlie de pe Charlie de Tilda. Pe Charlie? Să-l cunoști. Să-l cunoști, Charlie. Mm -hmm. L-am găsit într-un șanț. un șanț? pe mor de feric. O ce de acasă? Astăzi câștigă mai bine decât mine Are mâna mai mică Are mâna mai mică? Da. Și câștigă mai bine? Da da. da. ce meserie aveți? Hai să vezi... Nu te-ai O meserie foarte ușoară si. Și foarte bănoasă Da, dumneavoastră unde rocuiți? Eu? Mm. În Londra, oh. când sunt acasă. Bănuiesc că o să ai nevoie de un loc unde să dormi în noaptea asta, nu? Mm. Desigur, aș avea nevoie. N-am mai dormit sub un de când am plecat. Nu te necărjii prea mult pentru asta, dragul meu. Păi mm. avea unde să dormi. Mm -hmm. Eu trebuie să fiu la Londra chiar în noaptea asta și cunosc un domn bătrân. Respectabil. Da? Unde ai putea să dorm gratuit. Eu, eu sunt unul din protejații lui. Uh -huh. Are pentru mine o simpatie deosebită. Așa încât am să vorbesc cu el și să te primească și pe tine în noaptea asta. E departe până acolo? Avem o oră bună de mers. Să ne grăbim până nu se întoarcă. Iar. Ține-o shilling. Restul e pentru dumneata. Mulțumesc, să. Să mergem, Oliver. Uite, vezi unde licăresc luminițele acelea multe? Da. Acolo e Londra. Acolo mergem. Am ajuns. cine e acolo? Eu sunt Charlie. Deschide-ti. Uh -huh. Sunte-ti doi. cine e asta? Un no, nou camarad. De unde vine? Din Grânlanda. Uh -huh. Fii aici sus? Da. Uh -huh. <laughs> Așaipule. Bună seara! -am Uite, Oliver, domnea lui e Mr. Feijin, domnul respectabil de care ți-am vorbit. Prietenul meu, Oliver Twist. Fii binevenit printre noi, băiete. Uite, acesta este Charlie. Charlie? Da, cel cu mâna mică despre care ți-am povestit. Iar domnea ei este Nancy. E cam temit puștiu și foarte melancolic. Eu obosit, Nezi, a mers zile pe jos. Ah. Uitați-vă la el, Mr. în ce mâini mici are. O să facem treabă bună cu el. Într-adevăr, uimitor de mici. Doger va trebui să-l învățăm repede ce să facă cu ele. Este obosit, Oliver? Sunt frânt de obosean. Trebuie să-i fie și foame. Nei, și pregătești tu ceva de mâncare? Da. Hai, de Oliver. Da, să Avem de vorbit. O clipă. Sighs. O clipă. Mm. Băi, treceți în camera voastră. luați l și pe Oliver. După ce mai încă trimiteți Raiisa să se culce. Vine mr să Buna seara. Bună seara. Noapte bună. Te în Vorbește, Sykes. Au plecat toți. Ascultă, fegin lasă-te de prosti. Cu puștul ăsta am putea face o afacere în stil mare. A, la naiba când ai să te lași de mărunțișurile cu pormoneurile și batistele ta. Eu dau o lovitură grandioasă și apoi mă odihnesc șase luni. Ba, eu sunt mulțumit. A. Din ceea ce mi-aduc copiii mei în fiecare seară pot trăi mulțumit. A. Din când în când îmi mai pică un ceas cu o broșurică sau un colie și asta nu ajunge pentru bătrânii. Ah, eu după afacerea din West End am odihnit 2 ani. Da, tu te-ai odihnit doi ani acasă, mm. iar Bobi s-a odihnit patru ani, la recoare. Lasă, lasă, las ascultă-mă, la Kensington e o casă pe care o pândesc de mult. E destul de departe de oraș. Pe ora nouă, seara, toată lumea doarme buștea. Păi atunci, ce mai aștepți? De ce nu te duci? A, toate ferestrele au grilaj. Nu se poate intra decât printr-o ferestruică. Și prin ea nu încape unul ca mine. Mă gândeam la pușiul ăsta, la olivă. Aha! aha. Hmm. E, da, dar Oliver nu e încă format. Aha. Am nevoie de timp asta? Aș las timp, dar nu nicio grabă. Dar să știi, să-ți că ceea ce vei lua de acolo, nu numai că îți va pune la dăpost bătrânețele, dar din aurul ce o să rămână, o să mai poți căra și în iad. <laughs> Am mâncat, Mr. Fulgin, vă mulțumesc. A, da, ai mâncat? Da. Ia spune-mi, Oliver, ți-a plăcut mâncarea? Oh. Cu ce te-a servit, Miss Nancy? Oh, Am mâncat foarte bine, că Miss Nenții mi-a dat sandwich-uri cu șuncă, bravo. prăjituri <laughs> și vin. Bra, da. Bravo, bravo, Oliver, să-ți fie de bine, <laughs> dragul Mulțumesc, păr. Și acum vrei să te culci, nu așa? Da. Aș Îți voi pregăti, în dată o naștere. Da. să Așteaptă-mă puțin Vreau să mai vorbim Să vedem Poate că Tot O să facem ceva Uite Oliver Ți-am pregătit patul Îți doresc ca noaptea asta Să visezi aur și diamante Noapte bună Oliver Mr. Fagin ce Tu? Tu? Tu ești? Te-ai trezit? Ai văzut? Ai văzut? Ai văzut tot? Ce-ai văzut? Nu ți ai văzut, spune-ți ce ai văzut, văzut n-auzi? Alba-l bat cuțitul ăsta în tine. Vorbește, vorbește! N-am văzut nimic, Mr. Fegin, decât pe dumneavoastră cu un cuțit în mână. asta e tot spune ce văd. Spune-mi, acum, acum cinci minute erai trează sau dormeai? Vorbește, vorbește, eu te-am lăsat dormind! Dormeam, Mr. Fegin, acum am deschis ochii. Momentul în care ați ridicat cuțitul. Ești sigur? Pe cuvântul meu! <laughs> Ah, bine, dragul meu, bine. Și pentru că am încredere în tine, am să-ți arăt mai întâi un secret. O taină. Ce taină? Vezi tu caseta asta, Olivea. Ia te uită. Ce e în ea? Vai, cât e inel. Cât e brăță. neaproprietate. Vai. Este tot ce am putut să strâng pentru bătrânețele mele. Lumea îmi spune că sunt scârcit, dar nimeni nu știe câți bani mă costă mâncarea și întreținerea băieților și fetelor mele pe care le-ai cunoscut. De. Ai văzut ce bine trăiesc? Mm -hmm. Și acum mergi să te speli, dragul meu. În curând vor veni și ceilalți băieți și ai să vezi jocul nostru de care ți-am vorbit. Ah, tu ești Nancy? Da. Oliver s-a trezit. Iar să se spele dincolo. Bună dimineața, Oliver. Te-ai sculat? Bună dimineața, Nancy. Uite, ți-am adus o tortă cu frișcă și câteva fondante. Mai, oh. Sunt foarte bune. Pot să mai mănânc una? Desigur Oliver, ah. poți să le mănânci pe toate. Pe toate? Bineînțeles, sunt uh -huh. ale tale doar. Uh -huh. Ești gata Oliver? Da, gata. S-au întors băieții. Hai, hai, hai, intrați. Ia spuneți. Hmm? Sper că ați făcut o bună treabă astăzi, dragii mei, nu? Am reușit să găsim câte ceva. Ripide. Repede, arătați-mi ce-ați găsit. Eu două porpuneori. Căptușite bine? Destul de bine. Ia să le vedem. Aaaa, nu sunt atât de grele pe cât ar fi putut să fie. Dar Charlie, tu ce le? Tu n-ai găsit nimic? B-am găsit, Mr. Ferdin. Ce anume? Batiste. Câte? Patru. Bravo! Ia să le văd. Oh, ah, sunt în cele fine, cu monogram. Mm. Îl vom învăța pe Oliver cum să le scoată morogramele cu acul. Mm. Eu v-aș ruga. Ce? Ce, Oliver? Ai dori să poți face și tu la fel? Aș dori foarte mult dacă m-ați învățat. Bine, Oliver, o să te învățăm și pe tine. Da. Hey. Acum, haideți, copii, să începem jocul nostru de dimineață. E atent, Oliver da. da Unde țin de obicei, gentlemeni, tabacherea? În care buzunar? Mm, nu știu, săr <gă> I-a spus tu, Dodger În buzunarul de la vestă, dragul Oliver Deasupra aceasta Bine, de... bine Dar portmoneul? În buzunarul de la spate, Mr. Faye Asta, știi, tu foarte bine, doger. Tu care ești maestru în Ia să vezi tu acum, Oliver, da. un dojer va scoate din buzunarul meu portmoneul fără ca eu să simt ceva. În acest timp, tu, Charlie, ocupă-te da. de Batista. Hmm. Atențiune! Hai, pe tine, te-am prins, dojer, te-am prins! Hmm. Te hmm. Ți-am simțit mâna! Dar Charlie mi-a suflat strajnic de bine, Batista. Da. <laughs> Charlie are mâna mai mică. E mică, cerfie. mică, dar și mai uite dragul meu, George. E, hai, ea mai încearcă o dată. Brav, bravă, Bravo! <laughs> Bravo, Bravo, perfecte! Dacă mă încolo, pot să am deplin încredere în tine. Ești doctor în Iar tu, Charlie, ești doctor în batist. Olivea, nu vrei să încerci și tu? Ba, da, da. Uite, Batista mea atârnă jumătate afară din buzunar. Ia încearcă tu să o scoți, fără să bag de seamă. Așa S-a <laughs> dus, s-a bravo bravo bravo bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Uite, ține un shilling pentru asta Mulțumit. Ascultă pe prietenii tăi mai mari Și urmează de pilda Dacă vei continua astfel Ai să înveți bine jocul Și vei ajunge cel mai mare om al timpului Așa e la Londra Mă iertați, Mr. Fegin Dar nu înțeleg ce legătură poate avea cel mai mare om al timpului cu șterpelitul batistelor. Yeah. Hai să înțelegi mai târziu, dragul Olivier. Află, Oliver, că cel mai mare om al timpului nostru știe în primul rând să șterpelească o batistă. Da. Ba chiar ceva mai mult și asta chiar fără să se deranjeze, fără să pună în mâna măcar. Banii îi vin singuri așa, în buzunat. Cum asta, mister? ai să înțelegi, tu asta într-o mm -hmm. Iar acum, trajime, duceți-vă și-o vă, și vă plimbați. Da. Mm -hmm. Ați făcut o treabă bună. Mm -hmm. Mister Fegin, ei s-au dus să se plimbe sau să lucreze? Nu, micul meu prietin, ei s-au dus deocamdată doar să se plimbe. Dar dacă se ivește vreun prilej de lucru, fi sigur că n-are să ne scape. Mister Pegin, când o să-mi dați îmi e să mă duc să mă plin cu ei? Ai răbdare, dragul meu, ai răbdare. Trebuie mai întâi să înveți. Oliver habar n-avea unde merg băieții în toate zilele și cum degresesc atât de ușor portmoneuri, batiste și tabacheri. Jocul îi trezise curiozitatea și acum aștepta cu nerăbdare prilejul de a-i putea însoți. Într-o zi, bătrânul îi chema la el pe băieți și le spuse: Cred că a sosit momentul ca să-l luați cu voi și pe Oliver. Da? Ceea ce va vedea la voi E va fi de mare folos Oliver, poți să i însoțești Vă mulțumesc din suflet, Mr. Vegin De multă vreme doream să mai ies puțin la aer Puteți pleca Hai, hai, Uite, Oliver Da Vezi Batista din buzunarul hainei bătrânului Care alege cărți la taraba anticarului? Da. Într-o clipă Focus, focus, și ea va fi în buzunarul nostru. Dacă vrei, poți să încerci și tu. Ce să încerc? Să fur Batista din buzunarul domnului de Devizabi? Nu, să fur. Să șterpelești. Eu nu pot să fac așa ceva. Și nici voi. Dacă veți face asta, am să-ți spui. Cu mine, Nu cumva să ne denunți, ai auzit? Altfel o să fie bine de tine. Haide, Charlie. Este o copate de batistă, iar eu de portmoneau. Ne-am asigurat pe trei zile. Fii atent, Olivat. Roger, hai să ne apropiem de caraba anticarului, acum cât stau de vorbă. Lumea ta dorești ceva, băiată? Nu, mă uitam. Au! scusa mă că n-am făzut micior, n-am băgat de seama. Ce faci, Și Deschide ochii, uite unde calci. Și tu ce cauți cum n-am văzut un arm eu? Put, pute fugi! Batista, Batista! Băieţi eşti apura şi bradă o aduc lui Mister Vegu să fug, să fug! l-am prins! Ce te-ţi Vrei să scapi? te las după ce-ai furat? a De la cine? Unde este Băgubaşul? Eu sunt Băgubaşul. Pe mine m-a pus Târhanule, acesta este hotul, domnule. Da, da, cred că ăsta să fie. numai? Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Bietul băia. S-a rănit. Bietul băia. Și ce mic e. E numine să cred că el e hotul. Ce este? Ce este? Ce s-a întâmplat? A furat! Acesta e hotul. Și cine este pe bubașul? Mergeți amândoi cu mine la poliția metropolitană. Hai, scoală, e, derbe de ură, scoală! Aleșinat, nu vedeți? Luați-l bineșor. A, vi s-a făcut milă de pungași? Fiți fără grijă, îl fac eu să se scoale. Am mai avut de-a face cu prefăcuți din ăștia. Hai, sus! Charlie, eu trebuie să merg după ei ca să văd unde-l vor duce. După la Mr. Feință și spune-i totul, ai auzit? -o? Grăbește-te, grăbește Charlie! Ai plâncat! După o oră, Oliver se afla în fața judecătorului Feng. În așteptarea judecătorului, Oliver, îngrozit, rotea ochii lui mari în sala aceea plină de lume privirile unui om care ar putea să-l ajute, dar ochii lui nu întâlnire ochii nimănui. Deodată, când a început să-l cuprindă mai tare, zărită și drum prin mulțime, un om care se apropia de boxa în care se afla el și recunoscu-n trânsul pe bătrânelul căruia doger îi furase Batist. Oliver se temea că acesta vine sălbată Dar bătrânul îl privi cu ochii calzi Și le întrebă cu blândețe Câți ani ai, micuțule? „9 no ani, mm. Și care este numele tău? Oliver Twist. Unde locuiești? Nicăieri Aha, bine, dar al cui ești? Al nimănui Mr. Hmm. Bemble spunea că eu sunt un copil al străzi. Hmm. și noi, spunea că-s de pripas. Dar unde sunt părinții tăi? Nu știu, Sir. Mi s-a spus că au murit. ști oh. hmm. știi, am avut și eu un băiat care a, a murit când era ca tine. Nu pare rău că ai ajuns aici, dar o să te scap. Cum să vă mulțumesc, Să. Liniște! Acuzat! Apropiete. te Pune mâna pe cruce și jură! Jur pe Sfânta Cruce! Jur pe Sfânta Cruce! Că voi spune adevărul și numai adevărul! Că voi spune adevărul... Și numai adevărul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cum te numești? Oliver Swift. Câția n-ai? Nu no, ani. Domnule judecător, vă rog, n-are rost. V-am spus și în cabinet din ori. Nu cred că el este vinovatul. Vă rog să-mi permite să-mi retrag plângerea. Mr. Brown, lau, te rog să taci. Nu-ți dai seama că prin intervenția dumitale jignești justiția regală? Cum? Este inutil să-l să mintă. Noi tot vom afla adevărul. Oliver Twist, ești acuzat că ai furat o batistă din buzunarul domnului Brownlow. Ce-ai de spus? N-am furat eu batista, Milord. Dar atunci cine a furat batista? Alți doi băieți care au fost împreună cu mine. Uh -huh. Cine sunt acești băieți și unde locuiesc? Nu știu, Milor. Se vede bine că minte. Domnule judecător, vă rog să-mi permite să-mi retrag plângerea. Și anticarul Smith, care a văzut, spunea că... Domnule Braunlau, te-am prevenit că insult justiția regală britanică, împiedicând-o să se exerci de misiunea ei. Domnule... Ești pasibil de a fi sancționat pentru lipsă de respect față de justiția majestății sale. grefier. Există vreun martor care ar putea depune în favoarea inculpatului? Nu există niciun martor, Miloas. Da, atunci totul e clar. Nu mai încape nicio îndoială că acesta este hoțul. Curtea este luminată. Ca atare, curtea dă pe loc sentința. Având în vedere actul de acuzare al reclamantului William Brownlow, condamnăm pe acuzatul Oliver Twist pentru furt Conform codului penal, la trei luni muncă silnică. Copilul e nevinovat, milor. Nu-l puteți condamna. E o nedreptate. Mister Bronlau, ți interzic să vorbești! Cine este acest om? Pentru ce l-ați lăsat să intre? Dați-l afară! Vreau să vorbesc. Sunt Anticalo Smith din strada Broxton. Am văzut toată scena furtului și-aș putea să vă povestesc totul... Ai fost martor la scena furtului? Am fost martor, milor. Da, bine. Vorbește, Mr. Smith, te ascult. În momentul în care mă aflam sus pe scară, zări în fața gheritei mele doi pungași care se tot roteau în jurul lui Mr. Brownlau. Ah. Unul din ei îl călcă pe Mr. Brownlow pe picior, iar celălalt îi stricură în același timp mâna în buzunarul de la al pantalonilor. Ah. Ah. Tocmai mă pregăteam să cobor de pe scară pentru a-l preveni pe Mr. Brownlow, când micul băiat care se afla pe trotuarul de vis a -vis și pe care acum îl văd în boxa acuzaților, o rupse deodată la fugă îngrozit de cel ce văzuse. Îndată după aceea, Mr. Brownlow constatând că lipsește Batista și fiind convins că micuțul care o se la fugă era adevăratul făptaș, a început să alergi după dânsul, strigând prin descoțul. Fugărit de o ceată întreagă de urmăritori, bietul copil a leșinat, strivit sub pumnii unii bătăuși. Apoi a fost adus aici. Copilul este nevinovat. Vă atrag atenția milor că sunteți pe cale de a comite o gravă eroare. asta e tot ce știu jur pe Sfânta Cruce că acesta este adevărul. Pentru că prin depoziția martorului s-a dovedit nevinovăția acuzatului, inculpatul este achitat. <gântu -i> Oliver Tris. Ești liber! Liber! Sunt liber! Liber, dragul meu, liber! Vă mulțumesc din inimă, Mr. Brown. -Lumar. Vă mulțumesc și dumneavoastră, Mr. Smith! Ei. Dumneavoastră vă datoriți libertatea! Haide-mi, haide, -mi, haide -mi, copilul meu, să mergem, Oliver! Da. Hai, Oliver! Unde? Eu n-am unde să mă duc! Ei, ai să mergi la mine! Și o să ai o familie, un tată. Am avut un băiat ca tine. N-aș fi vrut să-l văd a vârlit pe străzile acestui oraș în care legile maestății sale îi apără pe pungaș și condamnă pe oamenii cinstiți. <gătă -i> Dă mâna Oliver și nu mai plânge. Haide să facem amândoi un jurământ că nu o să mai plângi niciodată. Niciodată! Niciodată! Ah.